ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצד דין, ולא הם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך ה' את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויישאו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים.